איכה, איכה, פרק א' איכה ישבה בדד האי רבתי עם, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרדתי במדינות, הייתה למס, מס. בכו תבכה בלילה, ודמעתה על לחייה, אין לה מנחם מכל אוהביה, כל ראיה בגדובה, היו לה לאויבים. גלתה יהודה מאוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח, כל רודפיה השיגוהה בין המצרים. <תאז> דרכי ציון אבלות, מבלי באי מועד, כל שעריה שוממין, כהניה נאנחים, בתולותיה נוגות, והיא מר לה. היו צריה לראש, אויביה שלו,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 היו בני שוממים, כי גבר אויב. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. ציווה אדוני ליעקב, סביביו צרב. הייתה ירושלים לנידה ביניהם. צדיק הוא אדוני, כפיהו מריתי. שמעו נא כל העמים, וראו מכאובי. בתולותי ובחורי הלכו בשבי. המה רימוני, כהני וזקני בעיר גבהו, כי ביקשו אוכל למו, וישיבו את נפשם. ראה, אדוני, כי צר לי, מאי חומרמרו, נהפך ליבי בקרבי, כי מרו מריתי, מחוץ שכלה חרב, בבית קמוות. שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי, כל אויבי שמעו רעתי, ססו. כי אתה עשית, הבאת יום קראת, והיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך, ועולל למו, כאשר עוללת לי על כל פשעי. כי רבות אנחותי, ולבי דבי.